Його вчора записали в частину гвардійських мінометів, пояснив гостям начальник штабу. Що ж, запитаємо в нього самого, мовив чорнявий підполковник. Як життя буття земляче? Яке може бути життя буття у запасному у часу блоги? Їсти дають мало, швидше будіючу. І вас завтра візьмуть до гвардійських мінометів. Там же записано. Записано. А що скажеш, земляче, якби тобі доручили особливе завдання? поспитав чорнявий. Мене трохи здивували такі слова. І я відповів, я солдат, а ви підполковник. Яке може бути особливе завдання, коли є статут, військова дисципліна, наказ? Ви наказуєте, а солдатіві виконувати. Але є такі бойові завдання, куди людина повинна йти з доброї волі, тому наказ тут ні до чого, пояснив другий підполковник. Мабуть, Треба летіти до партизанів? запитав я певен того, що ніякого іншого особливого завдання ці офіцери запропонувати не можуть. Так. У у противника? На самостійну роботу, але не до партизанів. Не самостійно? Одразу ж подумав про свого родного який готовий був муштрувати своїх солдатів на одинці. І раптом для рядового – самостійна робота. Хто ж відмовиться? Це ж, по суті, сам собі командир і комісар і надштабу. Сам того не помічаючи я засміявся, і це ще більше здивувало підполковників. Я відповів – Готовий йти на особливе завдання. От тільки ніколи не стрибав з парашутом. Навіть у літаку не літав. Та й взагалі боюся висоти. Це від мами. У неї мігрень. Мабуть, передалося мені у спадок. Бувало, вилізеш на грушу. Голова паморочиться. Присутні захихикали, а підполковник земляк запитав. «На чию ти грушу лазив?» «На чужу, товаришу підполковник?» «А, тому й голова обертом ішла». «Стрибати з літака, скажу я тобі». «Уже перейшов на ти, підполковник. Не так і важко. Найважче буде, коли ти земляче стрибнеш, бо ж не на партизанські вогнища доведеться десантуватися». «Ммм...» «Найважче буде там, на землі, точніше в ворожому стані», – додав другий підполковник. «Хотів би взяти з собою ще двох хлопців, обох знаю, із осені сорокового року», – сказав я, згадавши Охріменка і Очаренко. «Хто вони за військовим фахом?» «Один телефоніст, другий комендор». Наводчик гармати. Ми б і тебе не викликали, якби ти не був радистом. Телефоністи нам не потрібні. З артилеристами поки що теж почекаємо. Скільки передаєш на ключі п'ятизначних цифрових груп? До контузії передавав 18. Тепер, мабуть, 15. Прийняти можу... Там доведеться передавати з коліна, з пенька. Відстукаєш дванадцять груп, і то добре. Тільки б усіх наші прийняли. І щоб німці не то додав я. А вже ж багато радистів загинуло. Та у волка боятися у ліс не йти, стишив голос. Земля підполковник.